«Тут що? Магазин є?» – запитав я водія, міркуючи про те, чого хотілося б купити в дорогу. «Магазин?» – посміхнувся водій. Ето все магазин!» – він обвів руками порт. «Здесь все є Водка, машини, консерви». «Ясно», – видихнув я, тамуючи свої ще не до кінця сформовані споживацькі бажання. «Зачекаємо на вогні великого міста». «В місті все дорожче!» – зауважив на це водій. Я промовчав. Незабаром повернувся його напарник. — Вагон є, — сказав він, — тільки не дуже гарний. — Що означає не дуже гарний, — перепитав Петро. — Так усе без даху. Звичайний, насипний, всередині службове купеє, тільки все без даху. Можна інший взяти з дахом над купе і купити в них брезент, аби пісок накрити. — Скільки коштує? — голосом фаталіста, — запитав Петро. — Двісті п'ятдесят. Петро подивився на мене. Я раптом і чув, що відповідальність скарбника починає мене втомлювати. І навіщо я лишив конверт у своїх руках? Тепер, коли долари закінчаться, Петро буде так само дивитися на мене, тільки я вже буду не скарбником, а марнотратником в його очах. Знаєш що, давай ти за все платитимеш, сказав я і поліз до рюкзака. На очах водіїв передав йому конверт. Петро явно був незадоволений. Він відрахував із конверта 250 доларів і передав конверт Галі. «Дивись, щоб усе було гаразд, будеш у нас бухгалтером». Галя покірливо кивнула, але в її очах я встиг помітити розгубленість і хвилювання. Вона запхнула конверт до господарської торби, потім довго проштовхвала його глибше поміж речей. Нарешті її зусиллям затягнула блискавку на торбі і запитально подивилася на Петра. Він тільки покивав головою. А другий водій уже прямував уздовж громаддя контейнерів, туди, звідки почали долинати знайомі з дитинства звуки залізних пар, скрегіт і удари вагонів, які щепляють. Я роззирнувся і помітив метрів за сто від нас смаглявого слов'янина, який визирав із-за основи найближчого портового крана. Я штовхнув плечем Петра і спрямував його погляд на незнайомця. Петро задумливо свиснув, знову повернувся до мене. «Нас або супроводжують, або пасуть», – прошепотів я. Коли я знову подивився в бік найближчого портового крана, там уже нікого не було. Вечір приніс із собою незвичну прохолоду. Наче Баку і Красноводськ туркменбашіни лежали на одній паралелі. «Може, Туркменістан був ближчий до сонця, ніж Азербайджан?» А може, просто Каспійський бриз уже дихав осінь. Ми сиділи на речах, розкладених по колу просто на землі. Знову, як і на Мангишлаку, в центрі нашого кола палало багаття. У казанку закипала вода. Тільки багаття тут було міцнішим. Дровами нам слугували розламані дерев'яні ящики, які валялися до окруж у великій кількості. Життя в порту вже завмерло. Крани застигли, увіткнувши свої стріли в небо. Біля причалу горіло ще кілька багать, навколо яких горілися майбутні пасажири порома «Нафтовик», що ладнався через кілька годин у зворотній шлях. Перед в'їздом на причал дрімало десятки-півтора легкових автомобілів, що вишукувалися в чергу. «Колю — Колю, — звернулася до мене Галя. Вираз її обличчя був незвично серйозним. Скільки у нас доларів у конверті залишилося? Я кивнув погляд на потемніле небо, пригадуючи витрати останніх двох днів. За транзит віддали 80, за вагон – 250, за транзит вагону – ще 200, загалом 530 плюс дрібні витрати доларів 30-40. 3000 мінус 560. 2440. Галя кивнула і записала суму до маленького записничка. «А там було рівно три тисячі». «Я не рахував». Слід було порахувати, зітхнувши, промовила вона. «Гаразд. Згодом перевіримо». Відносну тишу вечірнього порту порушив шум моторів. У хвіст черги на причал додалися два крази. Ляснули дверця та самоскидів. Водії вийшли, закурили, присівши на сходинку першої машини. Потім один із них попрямував до нас. «Все гаразд», – сказав він, зупинившись. «Чай буде?» – кивнув він на казанок і за Гуля стерпенулася, дістала з баула пакети з чаєм, висипала жменьку просто у воду. Дістала піали. «Вмощуйтеся», – запропонував водієве Петро. Казах сів між Галою і Петром. Гуля обмотала руку рушником, зняла з гачка казанок і вміло розлила чай. Потім роздала всім по солоній сирній кульці. «Останні», – сказала вона, зітхнувши. «Ми тримали піали в руках. Чай ще був загарячий. А я вже кинув сирну кульку до рота, і її зернистий солоний смак розлився під небінням, викликаючи спрагу. Хотілося чим швидше запити цю солоність, але я примусив себе терпляче чекати, доки чай трошки вистана. «Ось документи!» Казах простягнув Петру папери, ковтнув чаю і тільки потім кинув до рота свою сирну кульку. «Ми вже в обратку. Чай доп'ємо. Я вас до вагона відведу». Я пригубив свій чай. Ні, ще зарано його було пити. «Видко казахи мають горлянки стійкіші до опіків», – подумав я. Подивився на нашого водія. «Ми навіть не запитали, як його звати». Вони з напарником зараз поїдуть, і лишаться у нашій пам'яті просто як два водії-казахи, які перевозили наш пісок із Мангишлаку до Баку. Може, це і правильно, бо ж якщо ми з ними і говорили, то тільки коротко, і про справи. Нічого спільного більше в нас із ними не було. І все одно, навіть якщо й запитувати ім'я кожного, з ким випадково зіштовхне доля, всі імена не запам'ятаєш. Вітер із Каспію посилися, і мені стало холодно. Тільки долоні, що тримали піалу, приймали її тепло, але далі долоні це тепло не йшло. Добре було б дістати з рюкзака свою куртку, подумав я, але ця думка так і лишилася думкою. Я знайшов мудріший спосіб зігрітися. Просто підвівся і пересунув рюкзак, на якому сидів, ближче до вогню. Тепер, хоча вітер ідув мені в спину, жар від багаття був сильнішим. Я вже пив чай, і сирна кулька, перекочуючись на моєму язику, втрачала вагу, ставала дедалі меншою і передавала свою солоність гіркуватому зеленому чаю. Я зараз, мовив казах, поставивши порожню піалу на землю перед собою. Він пішов до машини і повернувся з пакетом у руці. "Візьми", простягнув він пакет гулі. Гуля зазирнула досередини і всміхнулася. Сказала водієві щось казахською, певне слова вдячності. Він теж відповів їй по-казахському. Потім повернувся до нас. «Пойдемте уже, а то перегонять вагон. Трудно буде знайти». Петро розкидав ногою вогонь, затоптав дощечки, які ще палахкотіли. Гуля зібрала піали та три ногу склала до баула.